Особливо, коли сердак з рукавами. Її викроють зовсім так само, хоча трохи ширшу, щоб одна пола добре заходила на другу. Так само вона й розширена вниз, від стану, вставленими клинами, що їх роблять ширше, ніж бойків, та які доходять аж до стану, утворюючи так звані «вуси». В найдавнішій та найпростішій формі, як це видно, наприклад, на малюнках Рігільмана та на кількох екземплярах старовинних жіночих свит, що переховались у колекціях, цю одежу шили до двох вусів. Потім, як видно з відомостей, що мені ласкаво подав Сластіон, почалися зміни. Які полягали в тому, що спершу до колишніх двох вусів додано третій посередині, наслідком чого зникла вузька нерозрізана в стані спинка прохідка чи засібок. Потім стали додавати ще вуси, додаючи в цілому до 5, 7, 9, навіть до одинадцяти вусів на свитах. Правда, це трапляється дуже рідко, бо дальшому збільшенню числа вусів стає на перешкоді більш-менш значна грубість сукна, хоч би й найтоншого, ягнячого. В місцях, де пришиті гострі кути клинів, що утворюють вуси, щоб міцніше закріпити шов, робили перші невеличкі півокруглі язички, що виступали наверх а потім замість того почали виставляти трьохкутні або в формі серця шматочки шкури, сап'яну або сукна, червоного або чорного. А в старовинних свитах, крім того, на шви в цьому місці накладали барвисті шнурки, що разом із тим були й оздобою свити. Ці вуси зі згаданими вище вставками – Являючи собою архаїчну рису свити, що на початках була однакова і в жінок і в чоловіків, становлять тепер найістотнішу ознаку жіночої свити. Бо в чоловічій свиті, як це ми побачимо далі, вуси давно вже замінено на фалди чи ряси. Комір жіночої свити передусім означається тим, що викот. Цебто виріз для нього роблять закруглений та значно ширший, ніж у чоловічій свиті, щоб видно було шийні оздоби. Щодо самого коміра, то він досить низький, 2 2,5 см, а на кінцях сходить на нівець. Кліпні, цебто лацкани а вирізують також дугою по шийному викоті. Іноді, правда, роблять і відкладний комір, як, наприклад, в деяких місцевостях на Київщині. Цікаво зазначити, що на згаданих уже малюнках Деля Фліза а з другої чверти минулого століття на жіночих свитах трапляються як стоячі, так і відкладні коміри. А рукава жіночої свити – робили раніше з так званими заковрашами, тобто заворотами, більш-менш мистецьки вирізаними. Але їх тепер або зовсім нема, або їх заступає невелика лямівка із стрічки. Поли жіночої свити роблять якомога ширші та скошують їх так, щоб унизу права пола заходила ліву, прикриваючи її. Взагалі, на жіночій свиті, як і на всіх українських одягах, жіночих і чоловічих, права пола завжди прикриває ліву. І одежу застюбують з лівого боку на гудзика, сплетеного з ремінця у форму кульки та на петельку. Або останніми часами на гаплик, цебто гачок. Довжина жіночої свити а в різних місцевостях не однакова. На лівобережжі свити взагалі коротші, на правобережжі, а особливо на Галицькій рівнині вони довші.